Ну і ситуація. Чому ж Шулешко відмовилась від дачі? Невже знала, чим займався брат і не хотіла, щоб міліція натрапила на його слід? Ішов до зубинки тролейбусом, щоб потім пересісти на автобус четвертого маршруту. На тому босі вулиці стояла базарувальниця, та вона вже не цікавила мене. «Товаришу», – гукнув хтось, – «з міліції». «Мене?» Оглянувся. «Базарувальниця?» Захекана, розпатлена, спинився, що їй треба. Відзначив, що знала, хто я і звідки. Це Віталик розповів їй. Насилу, наздогнала, віддихувалась. Летете, мов, на пожежу. Я хочу з вами побалакати, засапана говорила. Он лавка, ноги трусяться. У мене часу обмаль, а вона із своїми розмовами. Сіла на лавку під парканом. Добре, що видно будинок, де жила Шулешко, Якщо буде виходити, бачите мої її. Жінка дивилася на мене з і відчаєм. Її пошерхлі губи посіпувались, і вона прикрила їх брудною долоною. «Ви не знаєте, хто я?» Чи запитала, чи сумно ствердила базарювальниця. «Слухаю вас. Мені хотілося швидше здихатися їй. Слухаю уважно. Я...» «Я мати Вадима!» – прошепотіла. «Якого Вадима?» – не второпав спочатку, і нараз дійшло, наче вдарило електрострумом. «Табурчака! Ви!» Я вражено дивився на жінку, не приховуючи здивування. «Мати Табурчака? Бабуся Руслана? Ну і ну!» А Вадим Іванович і його дружина мовчали. Чому? Навіть не звернула на неї уваги, коли приїхали з опізнання. Дивно. Чи не в неї ховався Руслан? Оце поталанило. В один день закінчу обидві справи. Мій син мене не впізнає. Жінка прийняла долоню від губів і щепила пальці у пелені, ніби їх судомило. Я давно вже знайшла його. Я теж табурчак Ярина Григорівна. І продавали насіння ще на водопої. Вони наймали там квартиру. Це, щоб онука бачити. Він ріс у мене на очах. Я, як радькома, проводжала його в садок, тепер до школи і на тренування. Зачекайте, зачекайте, Ярина Григорівна. Я ще не оголотався від здивування. То ви не признаєтесь до сина? Він відмовився від мене в дитинстві. Приречено сказала і раптом гаряче заперечила. Ні, я сама винна, сама, чого гріха таїти? Залишила його, щоб самі легше жилося. Працювала в ресторані офіціанткою, щодня музика, веселощі, чоловіки, оки здуріла. А коли схопилася, було вже пізно. Він і війну без мене. Тепер я зовсім самотня, на пенсії, купила кімнатку і вікую. «Одна розрада, що бачила Руслана, а зараз...» Я сидів приголомшений її відвертістю. Відчував, що не суддя їй і не порадник. Не хотілося співчувати, але й докоряти не мав морального права. Ця жінка сама себе покарала, і мій осуд у порівнянні з її стражданням нічого не вартий. «І після того ви не пробували заговорити до сина?» Боюся. Щоб не виїхав з міста Тоді не встигну їх знайти А мені нічого не треба Тільки бачити Руслана Хоч здаля І з схлипуванням сказала Де він? Де? Поки що не знаємо Може ви нам допоможете? Чим? Старав же я, немічна Ось сьомого пішла за ним І Віталиком Проводжала його на ті човни І зненацька угледіла на балконі Вадима Курив. «Я аж остовпіла». «Чого це він там?» – подумала. «Бо щула», – казав Руслан, – що батько у відрядженні, а він у місті, на чужому балконі. Руслан теж його помітив і укляк. Вадим їх побачив, присів і шмигнув до кімнати. Базрувальниця замовкла, потерла долоною під серцем. «А далі, далі, Ярина Григорівна?» «Що далі?» – похитала головою. Руслан забіг у той будинок. Я прихилилася до Акації ні жива, ні мертва. Бачу, вийшов якийсь розгублений, безпорадний, без картузика, і зирить на балкон, а там нікого. Потім з'явилася на балконі білява розпатлана пава. Жінка призерлила, скривила губи. Руслан дитя, а я здогадалася, що то полюбовниця Вадима. Після того сіла під Акацією і до смерку слідкувала. Вадим уже не виходив, а під вечір курив на балконі якийсь велицюватий хлопець. О котрій годині ви пішли додому? У мене нема годинника, кивнула на свою руку. Десь близько десятої, бо мої ходики показували двадцять хвилин на одинадцяту. Насилу додибала. Майже цілу ніч не спала. Тільки засиріло, і я сюди, під акацію. Тобто восьмого числа? Еге. Сиджу і дивлюся. Вже і сонце припікає, і та пава кудись повіялась. Так і дочекалася. Мигнула у вікні обличчя Вадима. Тоді я зібралася і пішла на декабристів. А там ви до Валентини. Базурвальниця видушила посмішку. Ох і сімейка, подумала, син одним боком, а не вісточка другим. Як же бідній дитині живеться. На другий день я знову сиділа на свердлова, бачила Вадима у вікні, потім на декабристів, а звідтіля йшла за вами і віталиком назирці. У нього й випитала, що зник руслан.